квасолю у моїх земляків на столі найменше двічі на тиждень або з капустою, або підбита вершками з мукою, або товчена з цибулею. То кани пасуля, то наша годуля, кажуть тут. На поливних ґрунтах добре родять огірки, томати, перець, капуста, зеленіна, диня, гарбуз, яку стрижуть на кашу чи варять на молоці. Цибулина й головка часнику завжди в тайстрині дроворуба, як і житній окраєць, та кусник солонини. М'ясо тут споживають лише невеликі празники, так само і білий хліб. Зате солониною підкріпляються чи не щоднини. Напластовані шмаделки солять, перчать, натирають часником, загортають у вогку полотнину і кладуть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 Вурду, жентицю, гуслянку, пряженку, дзер. Дуже вдатними виходять підсмачені молоком різні дзями, з насіченою зеленю й травами, лободою, жаливою, квасником, бурячинням чи брецем. Я примітив, що тут люблять гірке й квасне, добре печінці й жовчі, заквашують овочі в боченятах, а в спеку роблять киселицю. В криничну воду кришать огірки, буряк, цибулю, кріп, мин. Підсолюють і кладуть на сонце. Виходить вітамінне освіжаюче питво. Яєць майже не їдять. Їх міняють у скарбовій хаті на інструмент і полотно. Із садовини на першому місці яблука, черешні і сливи. Садиби обсаджують волоскими горіхами – котрі є найліпшими ласощами дітвори. Кажуть, якщо кожного дня з'їдати сім горіхів, то й проживеш на сім років довше. У бочки збирають падалиці з-під дерев, а відтак з кислу кериню переганяють на пахучу палинку. Але п'ють мало. На гостині єдиний грамовий штемпелик обходить усіх гостей.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 Пригадую збуй віка Петра стойку, В якого стояв на ночівлі. Жвавий, як мотиль, Борода біліша за сорочку, Тиха радість на лиці. В руках стара дійниця За яфинами зібрався. «Скільки вам років, дітку?» «Гріх і казати, сотку ношу на гробі. Що вас на світі так довго тримле?» «Молитва». Молюся ревно, так що й волосся слухає, не росте в той час. Витяг десь із бороди полотняну та йстринку і похвалився іконкою від афонського монаха. А ще цілість тіла, духу й серця. Жити треба твердо і радо, не ламати себе і не подвоювати. Ні в роботі, ні в жаданні, ні в помислі, бо.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 камінь у роті держав, аби голоду вдурити. Не переїдай, не перепивай, не перелюбствуй, бо сей Господу і людям і самому тобі на велику шкоду. А зуби чим чистите? Що такі здорові? Ніх да нічим не чистив. Лише полощу їх двічі на день. Вдось віта палинкою – здичок, а ввечері – ропою. Дуже добре зубам, та й кров гріє. Що вам помогло дідку зберегти силу в тілі? Споришевий пішник. Що? Видиш, який у мене дараб. Уздовж аж до грабового кадува перетинає його пішничок, знаємничок, порослий споришем. Кожного рана босий ходжу ним по воду. В літі